Gazteen artean arrakasta undia bilduduen Etebeko guazen telesailaren aurtengo denboraldiaren azken atala aurten ere endaian ikusteko aukera izango dugu Antuan Abadi Gelan, soko buru aldean erri urratxen eskutik ba guazen denboraldiaren azken atalaren estrinaldia burutuko baita. Eteberekin partaidetzan, irugarren urtea da, halako ekimena antolatzen dutela eta Iosu Bilbauk Etebeko fikzio edukien arduk duradunak kontatu digunaz. Bai, eurek proposatu oskuinean, ba, oso pozik e, laguntzeko, ero parte hartzeko ba, e, esperientziontan. Eta benetan oso gustora gaudela eta genera tortzea hona, eta ikustea gaztetsuagoa ba, izerantzuna daukat, eta hori ba, guretzako epostasun bada. Eta gustot esfortzu hori aurreztren aldia, tel, azken atalaren, aurreztren aldia hemen egitea en daien egitea, ba, politan ala, eta, eta, bueno, has moda jarraitzea zurega du e? basakabi udalekoa ardatzartuta bertako ikasleen istorioa kontatzen dituela goazen telesailak kantu eta dantza artean Lau eta mabi urteko ikusleen arten arrakasta bildu den telesaia dugu guazen eta hala izaten segitzen du azken urtetan. Ba urten ere, endaiara hurbiltzen direnek telesaileko aktorekin parkitekatual izango dute aurten denboraldiaren azken atala. Danae Riano eta Lorea Intsausti guazen telesaileko bi aktore ditugu eta beraiekin mintzatu gara. Bai, egia da guretzako ere, hori bukaera izango dela, hori nik uste moziz betetako eguna izango dela ekitaldia, eta bueno, oso gogotxu gaude, hor egongo gara aktore gehienak ere bai, eta, bueno, pozes. Bai, e, beti bezala, kantu asko, e, bueno, sorpresos beteriko kapituloa izango da, eta hori, animantzatza dituztegu, ba, kapituleko ez dira. Bai, hori da, abesti bezala aurreratu dezakego egongo dela esnebeltzaren argitzera edo jargia, eta, bueno, ba, gehiago deskubritu nahi badezu, bai, oso polita osopolitada eta ez dakit nire lagunek hasi dia ja porrak egiten aberze gertatuko den aurrerapenarekin hasikei porrak egin nahi baititzue aber nork irabesten duen no zengu ez du esan baina azkenemanaldi horretan zuek ere horregongo egongo esan dugu eta argazkiak egiteko ere momentu hartuko zure aukera ez bakarreu beste aktore batzuk ere bai dira eta hori kapitulo ondoren fotokola eta gurekin argazki ateratzeko aukera egongo da Beraz zizkerrik asko eta animatu etortzera ostegun honetan. Baitz zordoni buruzko zetasun gehikorako herri urratspunu euoso jo dezakezu. Eh. Eh. Zerua da gure